По зубах видно. По зубах тільки коней купують. А ти? Я не знаю, ще нікого не любила. Хіба що так, здалеку. Як це? Був один білявець. На війні погинув. Він не знав, що я його очима милую. Була я тоді ще дівочкою. Дівчам. Він і не помічав мене. А потім? А потім ніхто не підійшов під мої мислі. Та й не вельми поспішали. Хто я? Ні дівчина, ні вдова. І матері порубки востерігали, пускали не славу. А я їм наперекір співала та квітки в коси вплітала. Ось так, сказала з викликом. І подивилася мені в очі глибоким поглядом. Тримала в руці у пальчиках ложку, рука в сорочки закотився, і смаглява з баба невеликої руки впала мені на серце. Вона видивлялася ложку, неначе збиралася побачити в ній свою долю. «Ти боялася смерті?» – запитав Зненацька. «Зі мною був Господь», – відповіла просто та щиро, і я вельми зрадів цій відповіді. Подивував такий великий і простій вірі, і подумав, що не зібраний на неї сам. І подивився на мальву просвітлено. «Літа плевуть за водою, і що я знала? «Опріч злиднів, кого знала? Три курки з узулясті, та ось ще його, клубка!» вказала на чорно-білого веселого котика, який дзигою крутився на чисто вимазаній долівці, ганяючись за власним хвостом. Це була скарга і не скарга. Я відчув, що Мальвина оповідь правдива і чиста. І ще відчув, що біля неї, поруч неї, і сам стаю чистішим та кращим що виявляється в мені ще багато доброго, спочутливого, нерозтраченого, нерозвіяного по дикому полю, по Чорному морю, по горах кримських та на порогах Дніпрових. Ще я подумав, що людський рід жорстокий і несправедливий, що у світі важко прожити людині правдивій та беззахисній. Колі ж давно з'їдений, а ми сиділи і сиділи, і говорили, і мовчали. Я трохи оповів їй про себе і вдихав п'янкий до запаморочення запах мальви. Мальва відтулила одну дощечку, яка була замість шиби, і квітка заглянула до хати. Я сьогодні думаю, що все, що було далі, сотворив мальвен чар. Почало вечоріти. Я прип'яв у бережку коня. Мальва помила миски, і ми ще трохи посиділи на призьбі під зорями. Вони тремтіли. Я знову відмітив, на дощ. І місяць стояв у короні, і підподьомкав перепел біля ставу, і дикі качки тягнули кудись понад хатою, було чути посвист їхніх крил. Ми сиділи близенько одне біля одного. Я діткався плечем її плеча, і відчувши, що вона тремтить, скинув уже добряття замицьканого, а подекуди й пошарпаного синього жупана, та накинув на малю. І не пам'ятаю, як її тонка рука опинилася в моїй широкій долоні. Але вона забрала її і сказала, «Давай погадаю». Не знаю, чому, але я злякався. «Не хочу. Моя путь позаду важка, боюся, що й попереду не легше. Ліпше не відати про те, що з тобою станеться. Погадай тільки на нас удвох. Вона трепинулася. «На нас? А що на нас гадати? Ти мене врятував, завтра поїдеш. Мушу їхати». Ось бачиш, але я вернуся. Для чого? Щоб бути біля тебе. Для чого біля мене? Моя путь рокована. Моя також. Я тебе не знаю. О, знаєш, я не лихий. Мальва повернула до мене голову. В її очах зблиснуло зоряне світло. На шиї беззахисно чорніла родима цяточка. Я це знаю. З чого? З твоєї руки. З твого голосу, з того, що ти вчинив сьогодні. А чи тебе могли і вбити? Мене вбити не можна. Хова! Ось тобі йова. Я дужий, вельми дужий. І обійняв її за стан. Вона випручилася. Пора спати. Я хотів розіслати на долівці куль, але Мальва розібрала для мене постіль, на якій було безліч подушок. Більших, менших і зовсім маленьких. Ти давно не спав на подушках? Не знай, коли. Поспи, відпочинь, тобі завтра в дорогу. Звідки знаєш? Сам казав. Я чомусь губився перед малювою, іноді відповідав не до ладу. Погашена маленький сліпачик, потушена лампада перед образами Христа та Марії, запах сухих травло скоче горло. Бентежно, тривожно. Я не сплю, чую, що і Мальва не спить на лежанці, чую навіть її дихання, і думаю про те, аби взяти її на руки і перенести на ліжко, і не одважуюся. Бунтую проти себе і боюся образити Мальву, адже вона може подумати, що вимагаю відплати. Цвіркоче на покуті цвіркун. Кажуть на покуті, не на добро. Заступись, сохрани її, Боже, і допоможи мені пережити оцю ніч і поїхати, і вернутися в оцю хату. Вона так мені не відповіла, чи жаданий я тут. Пробудився від грюкоту, від шепоту Мальви. Прийшли, вони прийшли. Хто вони? Прийшли до мене, господи. Йди сюди. Куди? До мене йди. І відчув біля себе туге тіло. Мальва тремтіла, неначе наче кленовий листочок на вітрі. Вчора вона не боялась нічого, спокійно чекала смерті, а сьогодні страх трусив її. Так буває часто. Врятувавшись один раз, людина починає боятися того самого лиха. «То грім!» – тихо мовив я і пригорнув мальву до себе. «Починається дощ!» й персав перлися мені в груди. Я притискав її до себе дужче і дужче, і вже наші тіла були як одне. Мигнула блискавиця, вкинула у малесеньке віконечко жменю світла і оглушливо вдарив грім. Він вже не вмовкав, розколював небо, гахкав, здавалося, десь там у горі перекочуються велетенське каміння та колоддя.